Jag lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Idag tänker vi, ja det är det vanliga laget så kallat. Den förra gången kunde jag inte vara med, jag var så förkyld. Den har släppt nu, det är väl nu för att våren kommer så nu är, är förkylningarna snart borta. Det har ju blivit riktigt varmt och trevligt ute idag. Men eh, som sagt var, vi kör för fullt. Och vi ska som vanligt börja med arbetsmarknaden. Men först tar vi det vanliga, lite kontaktinformation. Och som vanligt säger är det då att ni går in på www.skp.se om ni vill ha kontakt med partiet i resten av världen. Eller i, eller i, i Sverige, i synnerhet. Det är klart att vi finns över hela världen, men... Eh, men det är nog inte alla som förstår svenskan i resten av världen. Det får vi klara oss med alla nere. Vill ni höra upp sändningen i efterhand så ska ni gå in på www.kommunist.se Där kan ni lyssna på de sändningarna som blir upplagda strulat lite grann nu backup-kopian så det är några program som inte har kommit upp men vi ska förhoppningsvis kunna fortsätta att få upp dem nu från från ikväll också Vill ni läsa vår tidning Riktpunkt så går ni in på www.riktpunkt.se Vi har oss en daglig uppdatering av tidningen och då går ni in på www.riktpunkt.nu det är ju så att det är valår och då blir det alltid extra kostnader. Vi har hört att socialdemokraterna ska investera 70 miljoner i, i valrörelsen. Och Moderaterna 30 och Centerpartiet skulle ha lika mycket som har Ungefär 65-70 miljoner. Nu är det de öppna siffrorna de de visar på. Men vill ni göra en riktigt bra investering så ska ni naturligtvis investera i kommunisternas valfond. Jag vet inte för vi har 20 000 eller någonting sånt i valfonden. Det är inte så att vi har sådär jättemycket pengar men vill ni stödja oss så är det bara till att sätta in en på postgeronummer eller plusgeronummer hittar numera 421 5384-1 Märk den då gärna volfonden eller Radiokommunist Vilket ni vill Arbetslösheten Ska vi börja med Jag vet att det är inte är så lätt att få pengar över till, till annat Det är ju mer de rika För det har ju vi sett i samhället Hur de rika har fått mer och mer Och de fattiga för betala och så fortsätter politiken naturligtvis frågan är om det blir bättre efter valet det är väl tveksamt om man ser utöver världen hur de efterhoppar varandra egentligen i politiskt hänseende och det kvittar om det är en högerregering man efterliknar eller en socialdemokratisk regering man Efterlikna. Det är mest alltså propaganda inför de egna väljarna som man säger sig att man ska genomföra så många förbättringar. Vi ser arbetslösheten här i Sverige. Den ligger fortfarande på över en halv miljon människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Och det är inte sådär att de nya lediga jobben precis löser eller framträder särskilt mycket utan tvärtom så minskar de också det har ju blivit en liten uppgång sin, sin höst va? men överlag om man jämför med förra månaden eller förra veckan i, i förra år sedan så har alltså den, de lediga jobben minskat med nästan 4000 platser så det innebär alltså idag är det ungefär 10 000 lediga jobb på, på arbetsområdningen eller på de olika som man redovisar. Och det innebär alltså ungefär 500 människor som söker varje ledigt jobb. Man kan ju ha viss förståelse då för kanske för ren. Han tänker ju nu drastiskt, eller drastiskt drastiskt. Han tänker åtminstone få bort 10% av de arbetslösa inom, innan valet. Han skulle få 65 000 människor, skaffa praktikplatser till 65 000 människor på de statliga verken. Det är ju ganska många människor, om man tänker så hur... hur och lite de har velat satsa på den offentliga sektorn. Jag menar, skulle ju, man har skurit ner 150-200 000 platser i offentlig sektor. Då syner han inom vård och omsorg. Och där. där skulle ju lätt kunna gå dit 150 000 praktikanter, eller vad man nu vill kalla det för. Jag anser ju naturligtvis inte det skulle praktikanterna ska dit, utan det, utan det ska ju naturligtvis riktiga fasta jobb då hade man minskat arbetslösheten med en tredjedel om man hade återinsatt de tjänsterna och det är ju så naturligtvis det vill man inte göra därför att man vill överlevna mer och mer till den offentliga eller till den privata sektorn och det är därför där, där inte blir pengar över till se att satsa här på offentlig sektor därför att man göder den privata sektorn allt för mycket jag personligen anser jag att det var ändå ett rätt avskuvart speleri om man ska kalla det någonting, för någonting när man, alltså man är så oroad för opinionssiffrorna så alltså att man vill sitta så gärna vid köttgrytorna som man tar till vilka desperata medel som helst för att för, för sitta kvar där, alltså. för det är vad det är det här rutspelet. Alltså, om han kan hitta praktikantplatser alltså till 65 000 personer i den offentliga sektorn då innebär det ju automatiskt att det fattas 65 000 personer i den offentliga sektorn. Varför har då inte vår arbetsmarknadsminister då fixat till så att det finns 65 000 jobb att gå till för de här personerna? Nej, då har han struntat det. Men nu när man kommer fram till valet och man ska kanske bli av med sin regeringspost eller riksdagspost, eller vad det nu är för någonting, då går det väldigt fort att försöka fixa någonting. Ja. Men nu, dessa praktikplatserna, de de, alltså, de skickar han till den offentliga byråkratin, så kallade. Alltså de statliga institutionerna, de byråkratiska apparaterna. Så, så det kommer ju inte till att underlätta för sjukvården, för vanligt folk eller så. sånt. Jag vet inte om det kanske... Eh, underlättar kanske för en och annan burkrat på Skatteverket eller på Lönsstyrelsen eller, eller någon annanstans det, alltså därför att burkratin den inkräktar naturligtvis inte på den privata sektorn det är, ju, det är ju det som är skillnaden mellan de två där finns ju utredningar gjorda som säger att den privata äldrevården den blir dyrt för samhället och att det är en växande orättvisa mellan är pensionärer eller de äldre när äldrevården privatiseras det är fler och fler som inte har, kan betala helt enkelt som har så låga pensioner att de inte kan betala och då får de naturligtvis ingen plats i den privata äldrevården att då, då, får, då får de ta som hand av släktingar, barn eller andra och det är det man försöker genomföra alltså jag menar vi hade ju förr i tiden ett, kan man kalla ett Man har det i många andra länder fortfarande. Alltså att där föräldrarna bor hos barnen när, när barnen är så stora. Sånt. Och jag vet inte, alltså. Jag, jag har inga synpunkter på egentligen det. Va? Men det är ju ingenting som tillhör den svenska kulturen eller som vi är, är vana vid härifrån, utan tvärtom där har man ju villat både att de hellre ska kunna ha ett självständigt liv och bo eh, och styra över sitt eget liv för hur det är så om man inte bor om man bor tillsammans så påverkar man för ändå på gott och ont och det är ju samma för barnen de, de lämnar ju sina föräldrar och inte för att de ska bli sjukvårdare till dem, utan de jobbar och betalar skatt till samhället. Och, och det är ju det, det som ska garantera att de äldre får en ordentlig omsorg. Och där råder stora klassskillnader mellan det. Alltså de som är rika redan som pensionärer och klassen och kapitalet. De har naturligtvis inga sådana problem. Nej det måste ju alltså om, en, en, eh, om barnen vill ta hand om sina föräldrar så måste det vara en form av frivillig basis i sådana fall. Det kan ju inte vara så som du går in lite på alltså att det blir en form av påsvingad eh, verksamhet eftersom man inte har råd att ha sina föräldrar på något beroende eller hur det nu är för någonting. Och, Precis som du sa, jag, jag läste in en artikel nu, tror jag var i Lund, där man ska återigen skära ner just på vård och omsorg. Alltså. Alltså det är, man ska minska alltså personalen på kommunens särskilda, särskilda boende med 40... Helttidsjänster. Det är ju rätt mycket så. Alltså när man tänker. Visserligen bjuder det kanske hundratusen i Lunds kommun men 40 heltidsjänster är ju trots allt väldigt mycket i en situation där man skulle kanske behöva utöka det med 40 personer istället och inte minska det. Mm. Alltså, det, den rapporten jag har hänvisat nu, den gjorde av ett institut som heter Institutet för framtidsstudier. Jag vet inte direkt eh, var, eh, var de står någonstans. Men eh, i varje fall, alltså de, de är ganska tydliga. Uh, tydliga med det, de säger Når, när jag måste ägna mer tid åt att sköta sina sjuka föräldrar, blir privatiseringen även ett hot mot arbetskraften och där tar man upp att övriga EU och OCD ser allt mer tydligt, en offentlig uppbyggd hälso- och sjukvård är viktig för att upprätthålla förvärvsfrekvensen speciellt då för kvinnor, så det är ju även naturligtvis en kvinnofälla den här privatiseringen av vården, för det är ju ofta då kvinnorna som ska stanna hemma och, och vara gamla och, och därför säger man ju och har undersökt i Europa överallt pågår en utbyggnad av den offentliga sektorn, så det är inte så att bara EU sätter gränser för det, för kan man göra det i Europa, så kan vi naturligtvis säga till så att vi har en offentlig finansierad vård och elroomsorg i Sverige också, men här, här är man ju liksom föregångare, eller vi har haft Tidigare har vi haft en ganska stor offentlig sektor och utbyggd, väl utbyggd offentlig sektor. Men här är ju kapitalet så på dekadens så de hittar inte nya privata eller de hittar inte nya investeringsobjekt där de kan ösa äh, profiter. Vi ser det tydligt med det där uppdraget men det kan vi ta efter musiken. jag lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Börlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Jag glömde sitt telefonnummer till stadion. Studion! 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Det var när jag berättade om den bästa investeringen ni kunde göra. Det var att studia kommunisternas valfond på plus 421-53-84-1. Vi ska fortsätta att prata lite om arbetslösheten. För det, är, det hänger samman. Det är ju så att vårt samhälle, vi tar ut skatter. Och så för att vi ska kunna finansiera den offentliga, det vi har kallat den offentliga välfärden eller den offentliga sektorn. Det är då äldreomsorg, pensioner, bibliotek och allt möjligt Uh, som vi har betalt med skattmedel Det är där får vi ta in Skatt, därför att vi har tyckt att det var ett, solidariskt och rättvist att vi hade tillgång till en lika sjukvård och vi har stort tillgång till lika skolor. Även om det har lockrats upp nu sedan de så kallade röknisarna har fått styra politiken eller se man har börjat med den nyliberala politiken att allting ska vara privat. Allt som kan drivas privat ska vara privat. Därför att kapitalet är renåns på idéer hur de andra ska kunna utveckla och suga till sig mer profit. De kan inte hitta på fler där och skitmugg och sälja och lura varandra på. Så nu ska de plundra den offentliga sektorn. Det är det man gör egentligen. Nu. Jag hörde löst det gjorde jag faktiskt häromdagen eller idag var det kanske att Mona Sahlin uttalar sig av sig nu för att de inte kommer till att ta bort det så kallade pigavdraget alltså den det som innebär att de får mindre skatt för alltså man får skattereduktion får man ta hem men som där i hemmet och sånt men det, det ska vi veta. Vilka betalar den skatten som de andra ska ha i på? Jo, det blir de fattiga pensionärerna. Människor som är arbetslösa. Pensionärer. Sjuka människor. Det är ju alla vi, som tillsammans betalar in skatt för att vi ska ha en gemensam välfärd. Så de pengarna som kanske min gamla mor som är pensionär betalar in. De går åt då kanske en del av de pengarna istället för till hennes sjukvård, till hennes lökare eller annat. Så går det åt till att subventionera Reinfeldts spiga eller den som ska komma hem och städa till han. Nu är det någon som säger att, kanske, att vi har haft rotavdrag och sånt. Ja, det, det är också i princip, eh, princip eh, lika orättvist. För där är det ju egentligen de som bor i vanliga lägenheter- som får betala det eh, rutavdraget. För alltså om jag, eller jag äger ett hus. Ja. Om jag gör en investering i mitt hus så ska, ska jag ha det skattesubventionerat. Naturligtvis är det de då, som får betala det som bor i lägenheter som inte kan utnyttja de skattesubventionerna som ett eh, rut av drag -gär. Men vem kommer till vinna på det? Jag det gör ju naturligtvis jag. När jag säljer huset, då är det ju i bättre skick än vad det var innan jag gjorde av draget. Förhoppningsvis så är det inte jag har anställt någon eller kläpare som har försämrat för huset på så Men det normala är ju att det blir bättre. Så därför är det ju inte någon väg att gå, och det borde ju naturligtvis även socialdemokraterna inse, att låta de som är fattiga och har minst betala de som är lite rikare, eller de rika skattesubventioner i mitt fall så behöver man inte vara särskilt rik för att ha ett hus. Idag, men, men, men naturligtvis vill inte jag att de som bor i Arlesbostäder eller i MKB ska betala mina skattesubventioner om jag behöver reparera mitt hus. Jag kommer till att tjäna på det huset såsom utvecklingen har vatten då och, och det är inte så alltså att kapitalskatten är så väldigt betungande utan den är ju till och med mindre skatt på inkomst och kapital än vad det är på arbete om jag får ut mig pengarna genom kapitalvinster så betalar jag inte så mycket skatt som om jag behöver arbeta och det är ju naturligtvis en orättvisa som man inte ska acceptera. Men nu tycks då socialdemokratin hos anamma den orättvisan. De bor väl i hus och köper lägenheter allihoporna? Det kan vara möjligt, men, men, men bara för man bor i en sådan situation så behöver man inte tvunget snöa ut sig så mycket som uh, möjligt. Jag menar, man kan vara solidarisk. Jag, jag menar att uh, solidariteten kan aldrig sitta i börsen eller beroende på vad jag tjänar på för då är det ju egentligen ingen solidaritet, egoism och den, den, den vill ju högern och framtvinga eller uppmana så mycket som möjligt så att man sköter sig själv och skiter i alla andra men jag menar, vi vet ju att samhället har byggts upp det har vi byggt upp gemensamt det är ju därför vi har det som vi har jag menar om hugorna fått styra, alltså bolagshugorna de enskilda kapitalisterna fått styra då hade helt och hållet utan arbetaralsens kamp då hade vi fortfarande bott i ett, en riktig bananrepublik det börjar likna en, nu alltså med, med alla de sakerna och orättvisorna som genomförs, men visst finns där mycket som skulle kunna förändras och det förändrar man inte genom att välja nya politiker utan det förändrar man på att ändra politiken vi ser nu i Norge till exempel, där finns redan en rödgrön så kallad regering där är socialdemokrater och alla andra eller de vänstern och miljöpartiet i regeringsställen nu tänker den regeringen där ta efter högerregeringen här genom den där sjukreformen den som de har genomfört här där de har sagt ifrån en cancer ta sex månader och bo där ute och jobba bara här och, och sådär. Nu, nu ska den så kallad rödgröna norska regeringen införa eller man har inte fått igenom det nu. Men man vill införa där pågår starka protester i den fackliga rörelsen och i eh, arbetarklassen. För de ser ju naturligtvis skräckexemplen härifrån. Vi ser från årsskiftet, där sparkar man ut 15 000 människor i arbetslöshet som hade varit sjuka. Det är klart, en del av dem kommer säkerligen till för jobb Det är ju utan, ställt utomallt men de flesta av dem kommer till att förstå arbetslöshetskön. Man kan inte alltså ha så generella riktlinjer så kallade för sjukdom och sånt. Utan det är ju därför vi har läkare. Och det är ju därför man går till en läkare. För att man ska kunna konsultera med läkaren och säga vad man klarar av. Det är inte för att någon liten byråkrat ska kunna sitta och bestämma vad vi ska ha. Mm. Där är ju andra grejer på gång också förutom valet eh, som det går upp nu, i, som är i fägorna om man ska säga så. Och det är ju självklart avtalsrörelse. Och, eh då har man ju gått ut med eh, svensk näringsliv har ju gått ut med sitt vanliga att det går dåligt för Sverige och så därför ska man inte ha löneökningar. I och sätt, när det förstås går bra för Sverige så säger man att det är inte bra att ha löneökningar för att vi bara har de pengarna för investeringar. Så därför går de ut som i sedvanlig tradition med <går> mer eller mindre att man ska ha löneökningar alls överhuvudtaget. Hjälvlig har ju kontrat med att eh, man ska, visst ha löneökningar men de säger att man ska de tar ändå eh, fast lite på vad Riksbanken och alla andra säger i, i det här fallet. Och, och då går de ut med mer eller mindre det avtalet som man har hört från ekonomiska experter. Och de säger 2,5 och de här går ut med 2,6. Man vill kanske vara lite vara visa att man inte böjer sig för, för de här krafterna. Men det är ju inget högt eh, avtal. Och det är ju alltid så när det gäller eh, avtalen att det är ju en förhandlingsfråga. Och går man då ut med 2,6 då innebär det ju att de och det sätt man hamnar eh redan nu att man vet att man hamnar på som mest i alla fall 2,0% i sådana fall och det innebär ju alltså vi har ju en 2% inflation här i, i, idag i Sverige det innebär ju, om det här 2,6 skulle gå igenom, så innebär det egentligen att man har en reallöjning på 0,6%, alltså jag vet inte vad det skulle motsvara en femtilapp eller något sådant mm. skulle vi då eh, skulle man då hamna under vid 2% eller 1,8, ja då har vi alltså en, en, en minskning av våra löner. Så man ska ju alltid ha det i åtanke när det gäller de här sakerna med avtalsrörelser. Så det påminner lite om pensionerna också, där vi har hört ju att pensionerna minskar med 2,3% eller 3% eller vad det nu är nu de här kommande åren. Men de minskar ju inte bara med det, utan då får man ju lägga till inflationen, så minskningen är ju egentligen ännu större. Yeah. Därom nu den stund där med rörelsen som är eller den som pågår nu. Den hjälten ska ju avtalen slutas i slutet av mars så hör vi ofta de myterna att Sverige är så dyrt att ha arbetskraft i det är dyrt alltså att hjälpa arbetskraft och sånt och man ska då ha en avtalsrörelse som ligger i samklang brukar man säga med omvärlden och, och så vidare och, och nu påstår man ju alltså löneöpningen har varit ungefär 3,6% i Sverige det är vad det har varit i resten av Europa också men då, då pratar man inte om utifrån vilken läge man utgår. Det är klart, i ett läge där arbetskraften kostar betydligt mindre så det är det naturligtvis råd till att lägga på större lönehökningar. Och Sverige är i den situationen, om vi tittar på den närmaste omvärlden alltså bara de nordiska länderna så är Sverige det billigaste landet att köpa arbetskraft i varje fall industriarbetare. Det kostar alltså i genomsnitt 259 kronor i timmen. Det är utslatt på Industriförbundet och deras genomsnitt Timlön. Och det innebär alltså att i Norge är 129 kronor dyrare per timme. Där kostar det 388 kronor att köpa en timmes arbetskraft. Och vem har mest arbetslöshet? Sverige eller Norge? Jo då, Sverige Sverige ligger på 10 procent arbetslöshet. Norge ligger kanske på 2-3 procent arbetslöshet. Det visar sig alltså att löner. Och arbetslöshet, de följs ut men inte i den ordning som man påstår härifrån. Alltså att man, om man håller tillbaka lönerna, låt vi såg dem i avtalen som metallslöt, alltså att man skulle avstå löner och vara hemma och så tvärtom alltså det betyder ökad arbetslöshet och om vi tar ut för små löner så ökar arbetslösheten därför att då sänker man köpkraften, vi kan inte köpa så mycket naturligtvis nu påstår inte jag att man ska köpa allt skit, man behöver inte köpa det nyaste av allting men i varje fall ska man ju kunna ha en möjlighet att köpa det, det man har behov av och jag menar mat, önsrum och, och bod Stadigt og alt sånt, skal man naturligvis troligtvis have, have revt det. Nu er det jo så, at mange hanter bare ungdommer, tvingas så bo hemma till exempel för de har inte råd till att bo i, i en lagenhet. de har för låga lö, löner helt enkelt så att Sverige är dyrt i förhållande till omvärlden det är det inte men, men, men alltså det är nästan 50% dyrare i Norge Danmark, i Sverige kostar 259 sorry, i Danmark kostar 341 kronor i Norge 388 i Finland 280 så det är inte alls dyrt i Sverige. Så därför gäller det att vi kämpar i den kommande avtalsgavelsen. Så att det åtminstone blir ledigt som i Finland att hjälpa en timmes arbetskraft. Mm. Vi på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf, och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Nummer till radiostudion är 43 70 70, eller 050 43 70 71. Vi har ju pratat lite om jobben och allt möjligt. Vi ska prata vidare om eh, Grekland Därför att det finns ju de som tar verkligen strid mot den nedskärningspolitik som EU och de olika regeringen som försöker tvinga på folk. I, I Grekland är det ju också en socialdemokratisk regering som försöker tvinga på grekerna samma politik som man har eh, i Sverige. Och det är ju rätt intressant Ja, alltså grekerna ju, när de hade val så gick ju socialdemokraterna ut i valrörelsen och sa att man skulle inte genomföra några som helst nedskärningar i den offentliga sektorn. Och det var därför de vann valet också. De fick regera på det mandatet om man ska säga så. Alltså det var ju därför folk röstar på dem. Och nu gör de ju tvärtom när EU-byråkratin intrycka lite på dem. Och i, nu förstår man ju att det är en stor demokrati och, och, och världsplanersförare och man brukar alltid visa Grekland då, så det är det mest demokratiska det där civilisationens fagg och allt det där jag menar, skulle man ju varit demokratiskt, någorlunda demokratiskt val då skulle man ju åtminstone försöka antingen ha en folkomröstning eller utlösa någon form av nyval i sådana fall ju, för de kan ju inte de kan inte regera på det viset som de gör nu när man gör ju tvärt emot vad man har att man ska göra ju Först och nu är främst självklart att oavsett det resultatet det i ett nyval eller i en folkröstning så säger vi kommunister att man ska inte skära ner i den offentliga sektorn. Absolut. Och det är ju det man gör nu man ska sänka höja pensionsåldern. Man ska sänka lönerna för offentligt anställda och många sociala förmåner ska tas bort sjukskrivningar. Ja. Pensionsåldern sa jag. Och, och det är naturligtvis det som har orsakat massiva protester i Athen men i hela Grekland. I alla städer runt om i hela Grekland har man arrangerat massiva demonstrationer för att protestera mot den politiken. Och det är naturligtvis riktigt. För det är ju så man kan stoppa den politiken. Det är ju inte genom att låta dem sitta och bryta mot det mandat de har gått ut och krävt. Vill att ha det grekiska folket. Alltså de vill föra en politik utan nedskärningar. och utan eh, utan, utan man skulle lova alltså att bygga ut välfärd och sånt och då ska man naturligtvis inte med en sån det har inget samklang med demokrati utan tvärtom så är det Egentligen typiskt för den borgerliga demokratin. Man kan gå ut och lova guld och gröna skogar och en, en och annan eh, sak. Sen när man kommer till regeringstaburetterna, sen skiter man i det fullständigt under tre år. Sen när det börjar närma sig val igen, då ska man plötsligt eh, försöka framstå som en väldig reformivare. För att man vill försöka lura väljarna ytterligare en gång. De här, den här generalstrecken, alltså det är den andra nu på månaden. den är väldigt intressant ju för att det var ju tre demonstrationer som hölls i Aten då. Det var en på tusen en på 6 tror jag och en på 3000. Nu 30 ja, en på 30 000. Och den i tidningarna som hela tiden nämns det är 30 000. Men de nämner inte liksom vilka de andra demonstrationerna också var. Alltså den, den på 1 000, det var ju den grekiska älgå. Den på 6 var anarkisterna och den på 30 000, det var kommunisterna tillsammans med den radikala delen, ja, med fackföreningarna. Där. Så det visar ju att kommunisterna stöd i Grekland bara ökar och ökar, ju och att socialdemokraterna med sin och i praktiken är ju helt utöda när man ser ju i de här protesterna. Ja, alltså. Yeah. alltså nu är ju PAS och också en del av men det är och de radikala arbetarna man har. Inte, jag vill inte påstå att man har bildat parallella organisationer men man har sammanslutningar inom de olika fackföreningarna som samarbetar för att alltså, en bättre politik för det är ledande i Grekland som hör, alltså att älgledningen gärna sitter och stryker en social med oss, bara för så lite liv och som möjligt det är ju inte bara en social de har stryker med oss, för det är egentligen hela vårligheten, det är kapitalet man stryker med oss och utan kamp mot kapitalet så kommer aldrig då kommer vi att bli fattigare och fattigare, för antingen gör om framgångar och tar mer den vi producerar eller så eh, tar vi en större andel av det vi producerar för vi ska veta hela tiden det är det arbetande folket som producerar alla nyttigheter vad de gör, de sitter bara och spekulerar med de nyttigheterna som produceras och försöker göra profiter där, där de kan det, det är inte så att äh, de producerar något äh, speciellt eller någonting sånt, utan tvärtom. De, de, alltså svensk nödringsliv bor egentligen inte ett nödringsliv. Alltså jag säger inte dig att det inte finns duktiga företagsledare och sånt. Det Men de hade varit en, duktiga, sett om och, de hade varit in offentliga eller i, ja, i en privatdom. Det är finns alltså människor, det är, det är inte människorna i sig, utan det är systemet i sig som tvunget ska belöna, alltså i ett litet fåtal. Alla måste vi jobba för varandra, för utan varandra så fungerar ingenting. Men det visar sig också att grekerna gör ju lite tvärt emot än vad vi gör här i Sverige. Här gör man, där går man väldigt tydligt ut och organiserar och man går ut och protesterar just mot den politiken. Och man lyckas också ju och, och begränsa den nyliberala politiken. Där har man gjort ändå en hel del år med tanke på att man ändå har en pensionsålder på 60 år. Här i Sverige har man ju diskussion om man ska ha en pensionsålder på 70 år. Där tänder man ju el på allting i, i, i Aten ju att man diskuterar att man ska vara 63 års eh, pensionsålder. Så stridbarhet är ju en nödvändighet för att man ska kunna försvara de här sakerna. Och det är ju inte konstigt att till exempel i Lund att man kan sparka ut 40 heltidstjänster hos, på äldreomsorgen som, som skulle behövas. När det är ändå i, i praktiken ingen som gör någonting åt det. Alltså folk är ju inte ute och protesterar och något sådant. Alltså i, i massomfattning som kan få Här hade, hade det varit 50 000 personer i Lund som hade stått utanför de <laughs> här olika Vårbolagen eller när de hade Tatt de här besluten i kommunen Så har det inte blivit något beslut så enkelt är det Nej jag sa Arbetshjälparna så var ute här i Sverige Så För att så nu att, äm, Ett av kraven I det är ju att man ska Försöka höja de som har Deltid upp till heltid och de, de hyllade ju de arbetsköparna som framförallt För, för det kommer ju naturligtvis på inskränka på deras eh, profiter och, och de Men de påstår alltså att det kommer att betyda att man förlorar en massa jobb Det rör sig om hundratusen jobb Det är rätt märkligt Man hyllar inte när man använder de människor i övertid När man tvingar folk att jobba övertid om inte några människor jobbar övertid alls i Sverige så skulle det alltså 120 000 människor mer vara sysselsatta. Och det finns det faktiskt all anledning att rilla över. Det finns en bra sak som har kommit ur den här krisen som pågår nu i EU. För det är ju mer eller mindre de flesta EU-länder som har problem. Särskilt det där med de som är anslutna till EU För det har varit en massa alltså, på debattsidor och opinionsmätningar och allt möjligt nu. Ekonomiska experter och vad de nu är för någonting som har propagerat det sista halvåret. För att man måste alltså vara med i EMU, alltså det här valutasamarbetet i Sverige. Står vi utanför så går det helt och tälsika och allt möjligt. Folkpartiet trycker på stenhårt att de vill ha ny folkomröstning nu efter valet om de skulle vinna. Alltså, men helt plötsligt nu har det blivit väldigt, väldigt tyst med det där med EMU. Alltså de sista tre veckorna. Jag har inte sett en artikel i, på ledarsidorna eller något annat i de olika dagstidningarna där man diskuterar fördelarna med att vara med i det här valutasammbetet. Tvärtom vad man har sett en hel del artiklar om det, just att man inte ska överhuvudtaget vara med i det här valutasamarbetet och då visar sig ju nu att EMU klarar inte stå, liksom stå när det är kris. Vi all, allting är lätt att visa på att det är jättebra när allting går bra men det är just det här testet som man skulle visa sig om det, om det funkar eller inte och visar det har visat sig nu att det är ett fiasco. Ja det, är, ja det är rätt intressant alltså EMU. Danska kronan följer sig delvis med EMU. Nu, EMU hunker i förhållande till den svenska kronan. Det är synd att man inte passar på att göra en folkomröstning nu. Det, det tycker jag skulle vara väldigt trevligt att diskutera vad som hände med Greklands EMU-inträde och så vidare. Men även danskarna nu, bara, bara alltså den lilla förändringen som har skett när jorden och den danska kronan så har man inte råd att åka till Sverige och handla, nu är det billigare att handla än i Danmark så det visar ju det, jag sa innan om att lönegapet mellan, eller kostnadskapet för industriarbetare det har ju inte särskilt mycket med köpkraften att göra utan det är ju naturligtvis jättedyrt då, alltså att det äh, en skenande men vi måste ändå säga någonting om jorden i Krekland alltså det är rätt intressant uh, vi brukar kalla den för en uh, en byråkrati, kapitalets byråkrati som egentligen inte har någon uh, större funktion mer än att så mycket som möjligt hamnar i profitorernas fikor och det är tydligt nu med till exempel det grekiska exemplet där stora banker som nu har fått miljardsubventioner som inte klarar sig själv har hjälpt um, Grekland och fiffla bort underskottet. Den dåliga regeringen i Grekland har dult de olika underskotten man har haft genom att ta utländska lån. Och de lånen har man då inte redovisat som. Så, som lån. Man har försökt att klamra sig fat vid regeringsmakten för att kunna sälja ut för det har man ju gjort mycket i Grekland också. Sälja ut så stora delar som möjligt av den offentliga sektorn till det privata kapitalet. Så man var till och med beredd till sådana alltså, lögner och egentligen grejerna bedrägerier. De borde ju naturligtvis lågas in eller varje fall skulle de Arbetar har man tagit över så skulle man låta kapitalet försepa i för av våra fabriker som man skön i en på 70-talet. på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund vi som i studion är Viktor jag sa tidigare att det var PASOK var den radikala delen av fackföreningen naturligtvis PASOK vet alla att det är socialdemokraterna i, i Grekland utan den radikala delen i fackföreningsrådsen hittar naturligtvis på de Ja, oh, de känner kanske säkert alla timmen. men det, det är de som har tagit den verkliga striden. De andra har gått och jämsat med. Alltså det ska vara ha att ta om istället. Jo, jag skulle bara berätta om det har varit ett möte i Malmö. Ni kommer ihåg att vi har tagit upp alltså, att man försökte lägga ner två vårdcentraler. Lindgängen eh, alltså vad hittar de? Eh, vad heter de? Lindingen och Hinbi. Lindängen och Hinby. Där arrangerade nätverket för eh, nätverket, eh, gemensam välfärd i Och bjöd in politikerna för, för de olika. Och där var ju väldiga protester mot den här nedskärningen i, i sjö, eh, sjukvården. Och det var rätt intressant för där tog man också upp den frågan om den så kallade vårdvalet och då var det alltså de, de representanter för filmklubben i regionen de hänvisade ju till att om nu Lindängen och Fusje blev närlagt så hade de ju möjlighet alltså att lista sig någon annan stans eftersom de hade genomfört Vårdval, det tyckte de var så väldigt bra svar. Så var det någon i publiken som sa, ja, vi har redan genomfört vårt vår, vår, vårdval. Vi är 10 000 som är listade i linjen. Vad <laughs> tänker ni göra ut dig? Hur det, jo, det tänker de lägga ner? Så kan man säga hur vårdvalet fungerar. Och där behövs naturligtvis fler protester mot de nedskärningarna, sjukvården som kommer till att ske inom regionen. Och, och det blir samma där. Det räcker inte med att byta ut de gubbarna som ska sköta om det. Utan man måste naturligtvis få en annan politisk inriktning, på sjukvården och syn på den. Ja, innan vi slutar det här programmet så har det dykt upp en liten intressant sak i massmedia de senaste dagarna. Och det är Folkpartiet som har lagt fram ett krav om att, och det handlar också lite om forskning i framtiden, man vill alltså att Stasi ska alltså att Särpå ska släppa dem namnen på personer som har samarbetat med Stasi när DDR fanns. Och då säger Särpå att de tycker att det ska man inte göra för att det kan skada levande personer och allt annat möjligt. Och det tycker självklart då Folkpartiets Carl B. Hamilton är det värsta som finns utan vi har rätt till vår egen historia, inte bara de personerna som borde veta om de är med i registra eller något, utan Sverige har rätt i sin egen historia också. Och det har han ju ändå rätt i På sätt och vis Problemet är ju att Om någon anledning så riktar Carl Hamilton Bara in sig där Och en hel del ledarskribenter på olika tidningar också. Just att det gäller Stasi Märkligt nog så är man inte Tycker man inte ett hot mot eh, Sveriges historia Att man inte släpper loss de arkiven från andra världskriget För där är det väldigt mycket Som har blivit eh, hemligstämplad Alltså förhållande mellan eh, eh, Tredje riket och eh, både näringslivet men också de politiska beslut som har tagits i, i, i Sverige de är hemligstämplade under den här tiden och det, har, det är någonting som eh, universiteten då med sina forskningsinstitutioner eh, har väldigt väldigt länge så jag tror mer eller mindre man har krävt sen andra världskrigets slut att man vill vill att eh, det här ska släppas fritt och då har man ju sagt att eh, nej tyvärr att det skulle skada enskilda personer och allt möjligt och rikets säkerhet och bla bla bla nu hade det ändå gått uh, ungefär en. Då, sista gången man frågade var ungefär en 3-4 år sedan. Då hade det gått en 60 år ungefär sedan andra världskriget slut. Då reste res, man den här frågan i återigen så alltså. kan vi inte få ta del nu av det här? Det är ju knappt någon som lever. Det är väl bara Ingvar Kampat som <laughs> lever sedan den tiden här i Sverige som var väl medlem i. som var en så för den tiden. Så, så, så att. Uh, men då sa man återigen alltså att eh, man ska inte eh, vet du, för, för levande personer och rikets säkerhet och, och allt vad det nu är. Så, så man borde tycka ju att skulle om det nu finns namn på de personerna eh, som hade samarbete med Stasius så borde man ju åtminstone i alla fall börja med det här andra världskrigets eh, arkiv. Men det är klart, det är ju kanske lite problematiskt för eh, folkpartiet då, som eh, hade väl säkerligen sprungkring med balor eh, med man Göring som sprang omkring och dansade här i Sverige och brände ner eh, flamman, eh, stigning, så flammans att och dem ett transportförbud så därför är det nog inte eh, de så glada för att eh, ta fram de här materialet som finns eh, i just det här arkivet Nej, det är nog inte lika aktrativt Men när du säger Carl B. Hamilton, så tänkte jag bara som så har Folkpartiet bara två stycken, Carl B. Hamilton och Jan Björklund, är det de enda folkpartisterna finns i Sverige, eller det finns fler <laughs> Men glöm inte att göra bästa investering inför valet och det är naturligtvis till att sätta in pengar på kommunisternas valfond postgeo 421 53 84 sträck 1 mm. då får vi en annan politik, inte bara nya politiker för det har vi tillräckligt av och ni som bor här i trakten i närheten, med bållab och sånt, det är ju självklart att kommunisterna firar ju 8 mars. Ju. Och, men vi kommer att fira 8 mars den 6 mars istället på Gustav Adolfs dag, klockan 12.00. Så där kommer. Bland annat jag och talar och ni försöker träffa på Jan så ni kan tala med honom också om ni kommer dit leta. Eh, innan vi avstår programmet också så måste vi säga att ansvarig utgivare för programmet var det Richard Steinberg. Med det så säger vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater i luftromanar på röda fana, på röda fanar Framåt kamrater i luftromanar